یو عالم کتاب نکلی ری حاطوطا لاردی و سیوتی دا غنم دے اوال قوان شرک کیا تیا ایمون دی دا یو علم دے دلان دوری دي دیر مستلی دا علم مادنیات دا علم تققات تي دا علم الارضیات دا علم الفلکیات دا علم الحیوانات دا, دا, دا شمیری علم الابدان جم عالم دے دا ابو فکر بن عربي قران او اي با شريف کي او يا زرع علم له زميو استاد چې مونته پا شريف وي له او اي با شريف علم له له چا اچي او له په اثماله کوي له چا او يا زروي دې الله پر مالو کوي د قران شريف د علم محدث دے دے تفسیرون انہا اندازہ وعلے قرآن شریف تفسیرون اکید قرآن شریف معنی و شرح ہے لیکن دا پلان کی تفسیر ریپ اردو کی آرابی نپسل سلو جلدن کے خودشمار تفسیرون لکھی لشید سلسل جلدن یاو عالم غزالی من بیتا سور اما تقوان صرف تفسیر لکلی دی فپنزو سو جندنو کی ناغ تفسیری من دی یا قوت التعویل فی اسرار التنزید اما امام چاہ دو دکر بن یا یا زرع المدر اما تقوان صرف تفسیر لکلی دی فیہا حزار جندنو کی ناغ تفسیر من دی حدائق ذات راځه په باورونه ګور بسم الله الرحمن الرحيم تشاخه کلی شي يا زموږه کمزور موله نشي چاته طالب او شیدنا بالحمد لله نتر ول والدين امينه تور کلی شي تاسو په کله دا لګای چې د پانسي په بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالَى دَارَ الْقُرْآنِ الشَّرِيفِ یَهُ مُخْتَارِ فدی تنزیل جلد لکلی شی نا اې کې بسې دا بیان ستاسو په هم ده ټویا دی یو بل عالم ده اغه په ہزار جلدو کې لکلي لپاره تفسیر نیم ده الاستخدام د خاراکه ترسیل یو بل عالم شیخ محمد ابن ابراهیم اغنطا بولاک شیرنو کی لقاشرف تفسیر لکلت جو بالعالم دے ناغنم دے علائی ناغنطا تفسیر کم تفسیری علائی ہوئی اغنطا یو مظار کی تفسیر لکلت دے تا یو یو مولا محمد ابن محمد ابن ابراهیم احسر دینام بازا لگایا چا قرآن شریف دو لقرآن شریف سفت دار اللہ تنقذی عجائبو دا دے عجائبات مختمی گئی دنیا کی یو کتاب شتا کب مختص مکی یا قوم سا شداغیر تا یون هزار جلدن کی شرخ لکلی شوی زین بسی جلدن والا پیدا لا تأتي بيو هزار و دو يو هزار مصوص خلقه امام ابو حنفاء رحمه الله امد قرآن شرطنا دول اسلاكة او او يازر مسالي ما امامان تي هغه زمانہ کې دي يا امام مالک او شافعي او احمد او مستعيدين دي مجمع يو کرو مسليمانو کې دي یو کتاب што چې دا د ولا سماکا او یا د مسليمانو لپاره ده نه د ولا سماکا او یا د مسليمانو چټګې د نه باندې کنه دا دا آغا یوش آذر محمد ابن حسن شیبانی آغنون دے آغا اش پاگو کتابونو کده استازنا نخلقو دے اش پاگو کتابونو با منونو دے جامع صغیر جامع کبیح زیادات مبصود سیر صغیر سیر کبیر یا عالم یه کتاب پا کیولی دے دکھر محمد بن عسان الشيباني زمود إمان ابو حنيفة دشعجت أنا فورا مسلمان شو شعوته سيرا مسلمان شو وهذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف بكتاب محمدكم الأكبر بعد يوميك محمد كتاب محمد بن عسان الشيباني ندا غلي محمد كتاب تسميه فرانس کے اصحر کمیٹی دار و مستشرقی ہو چکم اسلامی علوم بھئی ازید امام محمد ابن احسن شہبانی کتابوں پرانس سے اترا رہی ازید نفت کے ادری تعالی نفت کے خالدان دیو کتاب دسیر صغیر ترجمہ پرانس سے اترا رہا پرانس سے اترا رہا یا رضی امت چھٹیو پڑا ریمیو پا دنیا کی دھتو رونا قدیم کتاب چپا سیاست لی کلشید سیاست داخلی احسار جی اگام پل زب و طراب زمین خالق حوچہ گیر لگو کھلو بھٹی لوگ مو چھوٹو علیکن موگی دارمین موگی دکاپ اندر دے لگی اوچھ چاکہ علمی زور کی علمی دس کتابوں بچہ آپ کی دل اونیت انگلین کے اوپر یورپی ملتو ہوگی زمین اسلامی شاہن بدلتنی چاپشن دیو پسی ایم آن دا سی مخطوطات کتابو نیوڑی دی تا جی زیانا چی کل مختی قبضا چیانا یو امسفا آغا غی قبضا کردن ناوی سرک ناوی یو را چوٹی مانا اکرا محمد ابن احسان شیبانی پکر اوشی اسلام دستا ستا ذہن کے بمراضی شیر اقوان شیر اقوان شیر اقوان آئیتون کله زار شپکسو ودېشه دا نه دا به د دې په اړه پوښتنه چې دا معجزه ده چې ګرانه نه ګرانه چې په علینو باندې او څنګه د قرآنې دلې به هغه مونږه په اندې په لاس ورامه په اندې په له دا مونږه په اندې کې له مونږه په اندې چ والله د ټانند ما شونه نه تا رم دي راښنه کتاب دي دغه کتاب د نړۍ کې چې وړو نه ترلوق او رسالت وي او هر سره د اختلافي او متواعد په هغه سره نه چې ګرانه نه ګرانه او چې اسانه نه اسانه دي دغه ګرانه له واجبو د ویو نه قص ده اشاره نه علم نه مسایلونه اشارات د شریف کې دغه جناب خپل له یوو اصحابانو وروه یا حضرت علي مرتضى رضى الله تعالى ما علم ها دروازه ني در باندې دکې راسه نشه الماساري به بيانو چې اي رب د بزرګو په داسې ري من په دې ري چې برچاته یې په اوره اوسه چی آلی سید تا حضور پاک دا سیرمون خوضلو چی بلچا تینوی خوضلو یا سلی که تا مجلس که تا پوست کوئی سید هل خسکم اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیئن دون الناس حضور پاک دا سیرمون خوضلو چی نوچا تینوی خوضلو ای ناک ناک سی سو کوئی درورو اے پاک عبد مانورو بندو دا شریعت سورا خوضلو چی لطول خلق تینوی دگی ویداتی چناشنہ مسائل بیان ہے ویدہ زبا پانچر دشاہتنا معلوموں بیدلا فحمد و تیر علم فی کتاب الله خدوی یا انسان لقوی ورکی کی کتاب کی ما لقوی پہوائی ایو ویدلہ وزور کا تر زور اوچنے ووڑوکی عبداللہ عباس دارہ زمانہ کے ووڑوکی ووزور اترور اوڑا را فلا رأتئولو بچیناً حضور اطاق کا رسم لطرور کردو دی وشپید آغمون استاوبور ملاستو حضور اطاق دسترین نهن فایو بستردری وار ملاست حضور اطاق او بی بی توب دو آدیتا پلنتا فتوط ملاستی اصد فلا دسترد حضور اطاق دکوو اللہ تاسد جی خلی تاسد اولو خید اتاق ربی تا فوسا او مخیطا اکی خواد ساقر لو تاګه د دې د توګه د دې د تعویذاتې د دې د معاشو کې او دغه امر په کې ورنه معلم او کتابه او حکمت په دغه ډول د خپل کتابه ولې مرګي د دې دغه دنیا د مشکله حل ها سلام شیمان اسو تطوزو که جواب با قرآن شریف نامیس ایز امان چیز اپلیچر یوش نیگی زگورم شیرم با مسیولا گاندام ایز امان شریف کے خل معلوم ام جواب شیق قرآن شریف ما تسخی سنے جروت دی نا مناشمار که راق نیوان کنی نو خلقو تیت تطوزویم کردی یہ اوزل مجزس کے امام ناس ناستی بیدو بزور اتان بیدو یور مالمو شریف قران شریف را کیلو د درشپیت کالو و تا شریف فنش وی اودا مله قران شریف نمال فرت د وزیر پاک په امر درشپیت کال وی راټو وی د سورته تعامن نه تاسو ته وی رانه نسنه مالمو کوي یو ځل کا د سوره د هیله ته مفاهیمه سوره تهاون معنا د نفسانو د فسارې سوره تهاون مصیبت تماما تماما برا خساره زیان مصیبت آفت مې نه سوچم چې الله تعالی دې سوره امر کړې سوره تهاون نک غمو چې د سوره مانی څه چې پښتو چې <سؤال> موږ په سوره ده سلام رحمتون شپیتم صورتو په خاصره کې سلام رحمتون شپیتم ما ویل د سمورم شپیتم کال کې مصیبت دا د مصیبت کامل راشه په ربع څلور مصیبت کې دي شي په حقې له صورت څخه شپیتم پیلو سوره ما ویل اخر کې آیات الله يذكر الله نفس عباده اجل الله الله قديم لما تعملوا فدا يوم تستوي کې نا اید تو اگر نفس کو دوزور اطاق دش پیتن تا اخر کیو ای خرودایو نفس روستن کچی نیتی ترش اوار پسید داری که اگر تغاغنده دا مسیبت رازم نو سلو روش پیتن کال بدا امت تپار دا مسیبت وزور اطنبایت دا نی مسیبت رازم زیم دیتی چاہتا پیس کرو دے یہ قرآن شریف ندا معلوم ہو لیشی چی معاویہ سے بابادشاہ کی خلیفہ ہاں حسن چالی زجرے خلیفہ شویل ہے شریف مخ کے نازل لی قسم لدا معلوم ہو لیشی معاویہ سے بابادشاہ کی گی یہ دا کم زیمت یہ چی حضرت اے حضرت عثمان صاحب شهید شو فضلان شهید شو او دا عالی صاحب محاویہ صاحب اختلاف حرام محرہ شاو گورا قرآن شریف سخ ایچی آخری کی با کامیاب سوکا دیکنگی قرآن شریف موقت آگئی کی شو چې محاویہ صاحب با کامیابیگی عالی صاحب عالی صاحب او دوی خاندان نبا بادشی ختمی ماذا عسوشا حضرتي حسن تختلع صرصة المعاييسة تتسلمك ماتش انا بس فرداش ويدارة كم ويدارة اللي سنة عريبة يا وعياتنا كم عياتنا, عياتنا يخذت اقويل ومن قتلنا ظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا فالله وسرقت القتل انه كان منصورا شو سبت ظلم شهيدش زبل اغنيز دي ودير وركب دغه غالبي مان له دې مظلوم شهيد مسلمانانو کې سيدنا عثمان دای سره د دې زمون په دې فکر ته پرسته مې راغلم چې زمون مشرب وکړ وکړه په کور عبادت په عبادت کې زموږ سره راځه شریف تلاوت کوي او د علماو په اندره شریف د تاسو نه نو دا مظلوم شريط قلوه يومن قتل <سؤال> مظلومن نو دا دو ولتا ولي مزدير دو رشتة دار طوي علي سابي افطلو معاوية سابي دا ترزو يحا علي سابي ليري اختلو ايماني مزدير ولي معاوية سابي ماغی بارشی با معایی سیطا تکی گی مقشان شاعلی سید شید شو حضرت غسن عرص اس پار الحضرت معایی سیطا اما معایی سیب شلکانا بکومتا با رکران شریف اللہ فهمی تیوری جن زمائے اسکان سید مودورو لاؤ بیان معلومانی شیر رکران شریف مکو ورکران شریف دلی رکران را آنگ را آنگ موضوع جدا صدع و قرآن شروعی اتنا عجائبات سببنه ری اغیی داختاک استفقتا کتنی نکنید ریسول اللہ صدع رکی سبیتا سورة حجر کیون ستانسو والخیل والبغال والحمیع لیترک دوها وزینا ویخلق مالا تالمون وعن لا قسط السبیع منها جائر ولوشا لها داوت مجمعی خدیل ستانسو دسور لیلہ پارما سنو قچری روحاني پیدا کړی او دا سيزونه د پیدا کوم چې لا تاسو ته ندي معلوم ويخلق الله تعالی مين اته شی چې صحابه ته ندي معلوم ته حیوانات په څ سره حیوان دته او په طخوا نه دې خر فقانیږي قچر په قانیږي زناوه غنا غزار په زړه روان دي خو دې زو اساس دستور له دا, دا په اړه پیدا کوم چې لا تاسو ته ندي معلوم وي اگر دغا موٹھر اولا را را را را شخنے پاک کرتے انشاء را را اولا قرآن شریح دا عجائبات و دا علون و انتہا رشتہ خدا دا ارچہ دا اپوئے مناسب دے مہتا اوستاس علی آرابو کیا انگریزو دے مسلمانشو مستشرفو ناچکل اسلامی علوم دے جس کبتان و قرآن شریح ترجمہ بے ساتن انگریزو جاپان نے جس چلو باہر قائل کی امریکی کټ دا یا پمنسکی هغه تقریبا اټلاس پنځیشټونه له پورې جوړ پر یاد صح بارانو د لرياب کې تغیاني او دا وځست چې هرڅه د بجلی فشو ټکور پنچ او سخت حالت وحنت کچها دریاوی صفره کړی وي ته مالي می چې دریاګي افس مहाना په जस्ट د ویدو خطر او وي داسې ته و چې قسمه نص استوره کارې دوه نسره او نسبولسي عامه زموته لنګر انداسکا وي په نوخه کې زه مسلمان شو دا به چې ځاتهم تا و مسلمانان ته خبر شو ورغل وي سن مسلمان او زمان خبدا او قرآن شریف ده حضور پاک کتاب ده لانگلی زمان بوئی صفتی کنی دائجو کلے او یو آیات را آیات شما او دا دا حضور پاک کتاب نده لارا خلے کتاب بی کم آیا بیات اللہ سم او تیارا بیان کرده ایما ته د حضور جمعه لم چې هغه د سمندر سفر نه حضور د سمندر سفر نه دی نو شرط کېشته کې څور څر سمندر انګلیزی دی سره دغه ځای سمندر دی عارف چیرته سفر نه نه کړ او هغه د مکی سره د دریا په نوم یادې یو دا نوو کې سمندر به د بحر احماد دی دا چپی نه بحر الکعله بحر القیانوس چاته معلومه هغه وخت کشتیم تیو کشتیم دریا دونو خانتا چلیب باقا که دیو دیو دیو دیو دا دریا دونو کسفر علی ممکن شیو دی چی جزون جور شیو دی آنگوطنه دریا دی جزون دیو خودی یو تیارد آیا ام کود از سرل صوکال محکم خودی اوک ظلمات فی بحر اللجیی اقشاو موج من فوقی موج من فوقی صحاب ظلمات باد و افوق باد ازا اخر دیبه لم یکد یراحا له نورن طماله من نور څنګه د اثر د عملو داس مثال لکره تیارک په سمندر کې دا سمندر تیي دا سمندر چې چپیتو کې یو چپانه مخه پنځه بلته راغله درجه یزي تشبيه تی عربي درجه یزي تی عربي د سمندر تیری وکلا صاحب از اخر ده لم یک د راها کلاس کوور لاس تقشان بذيب تتیروکی ماهی دا تیاراق بذي سمندر دا او دا اصوار لسا وکالا محقی بیان شویده حضور خو سمندر لی درمه سرگ دا تیارا بیان ایده دا مصمار شویده دا هده قیده چچا چالا خودتا دمور کلیو پا اگه دا قرآن شویده دا اشارون الاظر او دا بزرگان رزمني فاجا عبدالحسين کرطانی سے ندای سلطان محمود غزنوی پیرو ناستوی اوږدم کډیس سلسله کې یو محقق بزرگ ترسیل بایزید غستامی سے سلطان محمود غزنوی د فاجا عبدالحسين کرطانی رحمت الله علیه تقوس کوي چې بایزید غستامی سین را دیوی اغداس بزرگو کو یوزل چا لی دلی اغبہ کافر نمری ایجیبا حضور پر قدیر خلق لی دلی دیوان کافر ملو دی او طرح با عزیر بستانیس شخصیت شخصیتو چا یوزل لی دلی اغبہ کافر نمر کر اب الانسان اگر فرطانی مرتا ہوئی ریدہ چسو کافران ملشیدی حضور پاک دې دې مې شي وي دې حضور پاک مې دې دې کدي حضور پاک دې کافر بنوم نکیدل دې دې نه سبب دې دې قران په قران کې کوم دې اقواله انسان کوي سوره اعراف اخر کې وترهم ينظرون اليك وهم لا يبصون ته ديني دې چې تاسو کړه بکو او ته سره يوزات تطبيق يطرا هني چې د صاحب د جګر داسې ټک دی چې د تاسو ښه ورسی کوي یوزات د حقا یطرا هم نه چې زه مالو د چا به سوي بس هغه واخره دې نه دا نه الله په منظور دی الله کې تاسو چې یو علم تاسو نه شنه علوم د دنیا په یو کتاب کې نشته نو سر ضروري شي کتاب یو انسان شته چې د پوهه علومو له خاوندې هر انسان په خپل کتاب بیا هم را علم راوستي شي چې د څه مړې لومي او چاته دنیا کې او یا زراینې نشته انسان په په متا د دا به چا سي تختې دا غا آزاد ته چې دا غا د ایرنی باندې نشته د هغه کتاب کې داسې شعرې ځهره صاحب دا یو د ټلې ټوې مبارز دا یې موږ جواز یې بیان کړی یو بل <سؤال> اړتېجاس یو یې اېجاس صلی الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم. مته صرف د مقدمیې د تنظیم په سلسله کې تاسو په نظام بحث شو. په څنګه بحث انوان او معجزات چې په ان صرف تا معجزات او د رب کلام دي تمه جزې بیان مې ترکو چې معجزه ستاره او یو ډېر دلیل د مقدمه په دې خبره چې په ان شریج معجزانه اې د دې دنينو یوه د قرآن شریف فصاحت او بلاغت او قرآن شریف علمي اجازه نوردار محمد علي تیسيري من پدې سره سلاکي د تدريب د لغه aina daan sirf دا د فصاحت دته انجزابي او اجازه وي باندې کتابونه کې تاسو باندې کې طالبونه یو کتاب محفوظ دی د قران مجید نه مجید رسم الخط د مجید اا کاک داہر سے محفوظ دے تو دنیا کی یہ محفوظ کتاب دے ہاں صرف قرآن شریف تھے تو یہ رسم الفتح باہر کرتا ہے یا انسان مخیم چاہم خلق بھی پی قرآن شریف پسر کے بسم الله. علیہ با دیو سین بسم الله یا ذلک لکیږي دا د عام اعداد قیودونه خلاصه کوي پدې معنی چې لفلک الفکار داغه بسم الله دیو سین ما هر ځای لکی د اسم الف سره د اسم سره د الف لکی لکسرې د اسم قونیه د اسم فلان او د اسم قضا دیو سنی اوزیلی کلیفیری داو پرکانو تا پورن بکشان تھی دا منخ تا کدر تا خان دا دسم اللہ کی دا صلوخانی جوری گی یودا منت کور کسترگا دا کفران شرف تا گو رائے دا کور کسترگا دا دا رحمان تا کور کسترگا دا آدراحین تا دی منتا کور کسترگا دا دا سترگا دا, دا, سترگا دا, دا کہ دران کی بسم اللہ الہی من کی چاس پر گانا واسطا در رحمان کی من کی اس پر گانا واسطا کی رانا واسطا اللہ کی دیو کی رانا واسطا دال قوا شریف د قیدین خلاص پر شریف د گورن د قشن و دیم رحمان غن ان په کا په دات مين الف <سؤال> مالک لکزاري عبد الرحمن لکي مين الف مالک د حضور زمانك رحمان يا وزير د کلشيوري مو چې چرته بسم الله ينه تقران صرف کي مدبر رحمان غول کي لکي بسم الله الله دا ته يہ بسم الله کي دا شانز زه ګورم زکاة او دا سوالات لفظ او ربی رسم الفت کی چسو تایت خطن وعقفی یا ربی رسالی بوری نو زکاة تا لف لکلکیه لک کا فالفقا وو تا کننی کلکیه باچ سوک لکی با داد دا قوان شریف اقترس راوالی او سوالات کی قوان شریف کی سوالات لفظ کی ووشتا ایسی سوالات کی ربی رسم الحبانی سای لکی یا تا تایت خط لکن ووو تا کننی کلکیه دا چه سوکلی که ندا دا قرآن شریف نقل که یا ابراهیم لفظ ده نم ده دا ابراهیم علیہ السلام سورت بخار که تقریباً دنیم و پاروکه چه سمر را اغلو ده دا او د دا لاند دو ٹوکی نشتا او دا سورت بخار ما چه رسطو گورو نا ٹوکی دو پاکی انتا ہی دا لاند دا سنریز زیر لکلی شوید او رست البتکی بھی ما هذا الكتاب لا اعابل صغیرتا ولا عملا قبیرتا اللہ صاح ما لحاظ الكتاب جدا لکل شیر مان تشکل کمی آنک ہے دیتا اعتدار داسی دی ما جدا او هذا الكتاب بیمان چارا بیمان سبی گی آتی خبی گی تا دکشن شیر ما هذا الكتاب چھر تب آلیف زیادی لکل کی گی, گی بنا او چرک اگا دا علف تلی کلو زیوی لیکلی کی گی بنا چی سنگا لی کلی شور دیل حضور زمانکی دویدہ سیدن عبی بکر سدیل دویدہ حضرت و اسمان زمانکی چاہیتا مسخفوائی اما هر اسمال خطر آران دے اگر کسی اگر زر و زیر کچا بدلیوک را دویدہ بلتیوک را تا دیلیدہ قرآن شریف لیکن خاص قوائد دائرات تحت لهم محفوظ دے خدا حفظ در تخیم اگر انجزابی اثر قرآن شریف غد کتاب دے حجم نباکیوی نتاس او دا غد کتابی آدول گرانی زین دول غیر عرب و دا پار یعنی زمون خلق و دا پارتی آجنی تا دپردے جی بھی آدول دیر سلید اخپل عجیب کتاب پاسانا یادوری سیزت اپیگی پی کہ چاہتایا رحمان با, با کتاب یادکین پاسانا با یک کفتون یادکی سلید اخپل عجیب انا نو با آجامل اطار زمون خلق اطار یادو اللہ پران شریف دران دی جو شریف کے متشابعہ ایتون دی او پا حافظان حقیقی یا آب کئیز ایکی بے بگل دی کلب ایز جاتی کلب کمی سلورم زرعیادو بھی دیر سختی دوست پنی نینی چی چلی لدیتون تکلیفات باوجود پاکستان کی دیش میرے مطابق لاتل لزو زر قسام پورے پران شریف لاسا اونکی او یاد اونکی بھی خان کے ختم کی ہے یاد کی سرعید ایچی دنیا بھی پکیشی